Willkommen bei One App A Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App A Day Folge. Heute mit einer iOS App, nämlich dem Firefox Browser von Mozilla. Der ist für iOS rausgekommen. Nun ja, nicht ganz, ähm, In Deutschland gibt es ihn noch nicht, da soll es wohl bis Ende des Jahres, äh, wie ich gelesen habe, passieren. Äh, er ist erst rausgekommen in Neuseeland. Man kann sich nun, wie ich es vor, irgendwann mal gemacht habe, ich glaube damals, als es äh, Real Racing 3 erst in Neuseeland gab, man kann sich natürlich für Neuseeland, für den neuseeländischen App Store einen Account erstellen, loggt man sich ein und äh, lädt den Firefox Webbrowser einfach runter. Das stellt nicht wirklich ein äh, Problem dar. Ähm, kommen wir zu den technischen Daten. Äh, beziehungsweise wer da das machen möchte, der sollte einfach mal googeln. Ist so ähnlich wie wenn man sich zum Beispiel auch einen US-Account erstellt oder ähnliches. Äh, die App heißt Firefox Webbrowser, äh, natürlich von Mozilla. Äh, Universal App für iPhone und iPad, Gratis-App. 26,5 MB groß und Version 1.0 liegt vor. Äh, am 3. September 2015 wurde sie released. Alten äh, Sprachen gibt es... Äh, äh, äh, nein, nochmal. Äh, neben Englisch, Norwegisch, Französisch etc. gibt es auch deutsche Sprachunterstützung. Also ihr ladet es euch aus dem englischsprachigen neuseeländischen App Store runter, habt aber deutsche Sprachunterstützung. Kein Problem. Ähm, dann will, ja, dann habt ihr einen Browser nämlich den äh, Firefox Browser kommen wir zu den Dingen, die er kann, ähm, zum Beispiel gibt es natürlich ähm, den Firefox Sync, sprich ihr könnt äh, eure Passwörter eure Lesezeichen ähm, ja, also eure Favoriten und ich weiß gar nicht, ob auch die offenen Tabs, aber auf jeden Fall Lesezeichen und Passwörter äh, synchronisieren von, für, durch, zwischen verschiedenen Firefox äh, Browsern, sprich irgendwie, wenn ihr Firefox auf dem Mac nutzt oder auf dem Windows PC, ähm, dann habt ihr auch eure Lesezeichen auf dem iOS-Gerät. Es gibt eine intelligente Suche. Ihr könnt nämlich, wenn ihr oben in die Adresszeile, also es gibt die Unified Search Bar, sprich entweder URL eingeben oder nach was suchen, äh, wenn ihr das macht, dann äh, wird euch gleich zum Beispiel von Google oder von anderen Suchmaschinen, zum Beispiel auch DuckDuckGo wird unterstützt, äh, Suchergebnisse angezeigt oder vorgeschlagen. Es gibt ähm Äh, Schnellwahl-Buttons zu den Top-Seiten, die man immer wieder aufruft. Äh, ähm, ähm, es gibt einen Lesemodus, einen, einen Reader-Modus, wie man den auch von Safari kennt. Äh, und ähm, Firefox ist schnell. Äh, er ist flach gehalten, eine sehr flat äh, Design-App, finde ich. Und äh, er ist echt äh, schnell. Er ist teilweise schneller, finde ich, als äh, Safari auf dem iPhone 6. Obwohl das ja auf die ne, eigentlich auf, den, auf dasselbe Zugriff worauf Safari, Apple WebKit oder wie auch immer das heißt. Aber er wirkt insgesamt teilweise auch ähm, ja, einfach schneller. Problem ist natürlich unter iOS äh, immer noch dass man keine Standard-Apps wechseln kann. Sprich, ihr könnt den Firefox runterladen und ihr könnt glücklich damit sein und ihn nutzen, wenn ihr selber eine Domain aufruft. Aber sobald ihr auf einen Link klickt, in einem E-Mail-Programm zum Beispiel, dann öffnet sich natürlich Safari. Das kann man schön finden. Oder auch nicht. Ich würde mir da äh, tatsächlich wünschen, dass es wie bei Android ist, dass ich meine eigene standardkamera app äh, Standard-Mail-Programm, Standard-Browser äh, selber definieren kann. Es wurde ein bisschen äh, negativ äh, äh, dargestellt äh, in Kritiken, die ich gelesen habe, dass es keine, keine Plugins gibt für Firefox. Ich weiß nicht, ähm, ob da jetzt, äh, ob das von Apple nicht erlaubt ist oder ob das noch kommt. Weil es ist ja jetzt auch die erste Version erst. Obwohl ich glaube, es gibt auch andere Bra Browser und Plugins. Auf jeden Fall würde ich, wenn ich auf einen alternativen Browser jetzt setzen würde, Chrome war da lange Zeit mein Favorit und ich finde den Sync unter Chrome immer noch besser und Chrome nutze ich auch auf dem Mac und unter Windows, aber äh, Firefox macht auf die, in der iOS-Version auf jeden Fall ein besseres äh, Bild und funktioniert besser als äh, Chrome. Deutlich schneller und äh, auch stabiler kommt es mir vor. Wer einen neuseeländischen App-Store-Account hat, der sollte sich Firefox mal laden und ansonsten wartet, bis er irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich noch in den deutschen App-Store kommt. Und dann könnt ihr ihn euch dort laden. Auf jeden Fall eine Download-Empfehlung. Meinerseits, selbst wenn ihr euch die Nummer anguckt und eigentlich Safari weiterhin nutzt. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich Ciao und Bye-Bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info facebook.com slash oneappatag, gplus.eo slash oneappatag oder eine ad an twitter.com slash oneappatag.